як завершується колись будь-яка будова, пора року чи час пік. Бо ніщо не триває довше, ніж визначено йому в небесній книзі, чи, якщо хочете, у книзі життя, яку всі ми гортаємо з варварською безпечністю і підлітковим поспіхом. Так, наче маємо завдання проковтнути відведений нам відрізок земного тривання зі швидкістю зголоднілої тварини, випущеного з вольєра звіра чи захладного злодія. Печаль гніздилася в іншому – у відчутті моєї цілковитої відсутності і розчинності а також у даремному намаганні збагнути що все таки від мене залишилося грудка пташка клубочок ефір тепер мені було дано лише тонку смужку очевидно прощальної свідомої думки я не зникла остаточно поміж безгомінного безістотного простору бо я не могла зникнути безслідно Однак нічого іншого, крім останньої думки, я вже не мала. Отже, мій розум зостався при мені, але ж він умер разом із моїм мозком. Мозок це пам'ять. Проте при мені не було пам'яті про покинуте життя. Я не вміла згадати нічого, що зі мною траплялось на землі. Хто там зоставався? Кого я любила, кого ненавиділа, з ким приятелювала, кому застрила. Якщо мій розум зафіксував ці поняття, вони мали би мати і якусь давно реальність. Однак тут, у безпросторі, безчасті, будь-яка думка про реальність видалась смішною і жалюгідною. Ця раптова жалюгідність змусила мене зробити зусилля, щоб крикнути кудись далеко вниз. «Живі! Чому ви ніколи не думаєте про смерть? Живі!» Адже недаремно моя бабця казала, «Не думай, як жити, думай, як умерти». Але ніякого низу не існувало, голосу не було також. Таке повторювалося колись багато разів, що я не мала голосу, то я вже тоді була мічена цією силою, що забрала мене до себе тепер. І ця сила, безперечно, є прихильною до мене, коли за життя призвичаювала до мовчазного безголосового тривання. Тоді мені здавалося, що це занадто жорстоко. І відбирати оксамит голосу на тривалий час, а залишати лише здатність мордувати себе відчуттями і думанням. Тодійні думки, ні відчуття не мали іншого присмаку, крім пекельного. Часи, коли безуміння ставало нестерпним, цілковито викраслювали мене життя, бо, мабуть, я могла народитись якою заодно, лише ненімою. І хтось дуже вміло, дозовано вміло, лише не тримаючи за руку, супроводжував мене коридорами умисного безмов'я, не даючи упасти в остаточну депресію чи, тор... чи чорну темінь суїциду. Тоді я щось робила. Що я тоді робила? Де я брала силу на ту виснажливу битву? Зараз я силкувалася згадувати, однак у мені зостались лише відчуття тодішньої нестерпності і безвиході. Нічого іншого я не пам'ятала. То я тепер зомбі, якщо мене наздогнала амнезія». «Цікаво, зомбі стають від того, що втрачають пам'ять, чи від того, що людям нав'язують пам'ять іншу, інакшу від природної? Навіщо там так наполегливо намагаються зробити з мене зомбі ціною великих зусиль і затрат, моїх особистих потрясінь і розповки, коли тут це відбувається безболісно і швидко? Втім, чи справді безболісно? Чому ж я так хочу згадати будь-що реальне, фіксоване місцем і часом, людьми і подіями? Хіба тут це вкрай важливо? Потрібно?» Адже й така невагома, безцілесна, бездушна, я чує на собі тягар. Вагу – вантаж. Це певно земні мої вантажі. Неодноразово прокляті і проплакані ноші тиснуть мене й по смерті. Але мене вже не існує. Існує лише невидимий, але надто потужний тиск на мою колишню свідомість чи душу. Отже, я не бездушна, я душевна, якщо чую своє сумління. Адже сумління не існує поза душею. Дивна ця логіка повільного умирання, якщо мені спадає на думку, що бути сумлінним означає бути душевним. Ой, як я хотіла почути це слово там, де тривала. Натомість я багато разів знала інша, протилежно йому, бездушна. Так казали про мене, так казала і я про когось. Але все витерто, як на телевізора чи комп'ютера. Я не знаю, хто мені казав бездушні слова – я не пам'ятаю, кого сама називала Воздушними словами. Зі мною зосталися лише уривки понять, Лише образи, контури слів, Речей і відчуттів. Десь усе усіське поділось Зникло безслідно, Як скарби бурштинової кімнати. А коли не безслідно? Якщо я колись жива по смерті Не зникла безслідно, Бо ось, що я плутаюся, риба в сітях у лабіринтах Незавершеного пізнання, То хіба мертве зникає не зовсім?